Я їхав бульваром Вілшир, нікуди конкретно не прямуючи. Було занадто пізно, аби кудись зайти, і занадто рано, аби лягти спати. І хоч би раз у моєму згайному житті мені не хотілося напитися. Тож я просто гаяв час і просто катався. І раптом почув жіночий голос. Ден, Ден Тернер. Я втиснув гальма, а потім скерував автівку до тротуару перед великим багатоквартирним будинком. До мого драндулета хтось підбіг. Це була дівчина. Я її впізнав. Це була Лін Андерсон, редакторка одного з найбільших журналів для поціновувачів кіно на Західному узбережжі. Лін була висока, рудоволоса і гнучка». Вона засунула голову в мою колемагу і запитала «Ти кудись їдеш, Дене?» «Ні», – всміхнувся я. «Хочеш поїхати зі мною?» Вона похитала головою «Ні, але я знаю декого, хто захоче». Я подивився на неї. Одні дівчинці, що живе в сусідній квартирі, треба дістатися з центрального аеропорту». Вона мусить встигнути на десятигодинний літак до Нью-Йорка. Вона викликала таксі, але воно так і не приїхало. Коли я побачила, що ти проїжджаєш повз, то подумала «Я глянув на свій годинник. Було 9.35. Де вона? Якщо пощастить, ми зможемо встигнути». Лін обернулася і кинулася назад до будинку. Я бачив, як вона шепотіла з кимось у густій тіні біля входу до будівлі. І тут до мене підбігла якась білявка. Вона була молода, струнка і мініатюрна, а в руках тримала дорожню сумку. «Ви, ви, Ден Тернер, приватний детектив. Мене завжди в цьому переконували. А ви? Ви мене не знаєте. Я Діана Беннінг. Я... «Свісно», – сказав я, – «який же я розява! Я зустрічався з вами якось на вечірці у кокосовому гаю». Це було брехнею. Я ніколи раніше її не зустрічав, але я бачив її світлини в газетах і журналах. Вона була молодою зіркою, що мала контракт із студією «РКІКС». Крім того, потайки подейкували, що на той час вона була фавориткою соло Ромні, а Соломні, звісно, був великою шишкою Верка Лін, сказала, що ви не проти підвести мене до аеропорту, сказала Діана Беннінг. Стрибайте, наказав їй, у нас не так багато часу, щоб марнувати його. Вона залізла в мою колемагу. Я завів двигун, і ми поїхали далі. Крихітка Беннінг сиділа дуже близько до мене. Вона вся тремтіла. Я відчував, як тримтить її стегно перетиснути до мого. «Несподівана поїздка?» – запитав я. Вона мовчки кивнула. «У кишені мого пальта ви знайдете сигарети. Запаліть дві і суньте мені одну до рота». «Мені потрібно губи дві руки на кермі». Діана подивилася на спідометр. Він показував 63. Потім вона попорпалася бічній кишені мого пальта, запалила сигарети і порозтягнула одну мені. Краєм ока я бачив, як вона курить свою. Вона робила це швидкими, короткими, знервованими затяжками. Здавалося, Бенінг боїться чогось або когось. Я ще раз потайки глянув на дівчину. У неї було темно-каштанове волосся і гарний профіль. Крім того, вона мала найкрасивіші принади, які коли-небудь бачив. Вони виступали вперед, наче пружні подушечки. Її нервово витягнуті ніжки виглядали доволі витонченими в тьмяному світлі лампи під Приладовою панелію. Я не міг звинувачувати Соларомні за те, що він захопився нею, якщо чутки дійсно не брехали. Я звернув на бульвар Лос-Феліс, а потім цілком несподівано поруч зі мною виник великий седан Бьюік і почав виштовхувати моє купе до узбіччя дороги. Що за... Сказав я, потім відчув, як щось тверде вперлося мені в правий бік. «Гони!» – сказала Діана Беннінг істеричним шепотом. Я озирнувся на неї. Вона притискала пістолет до моєї нирки. Це був мій власний пістолет. Вона витягла його з кишені мого пальта, коли шукала сигарети. «Так мені й треба!» За те, що не тримав його в наплічній кобурі, дай йому і місце. Мені не подобалося, коли в мене ціляться. Не подобався мені і великий седан «Бюйк» поруч. Я діяв швидко. силою втиснув педаль газу до самого полу. Мі Ві Вісім рвонув уперед, наче хорд з будь-яком під хвостом. І тут я вирішив ризикнути». Я на частку секунди відпустив кермо, повернувся і тильною стороною долоні шльопнув Беннінг по щоці. Не настільки сильно, аби їй було боляче, але достатньо сильно, аби досягти своєї мети. Вона охнула, пістолет у її пальцях здригнувся, я вирвав його в неї з рук і знову вхопився за кермо. Одночасно седан «Бюїк» знову перелаштувався поруч зі мною. Під моторошне виття сирени він рвонув уперед. «Копи!» – стиснув я зуби. Діана Беннінг зблідла і нагнулася. «Не дайте їм забрати мене!» – схлипнула вона. «Я цього не робила. Я не вбивала її!» «Ідіть до біса, голубенько!» «Мені з законом проблеми не потрібні». І я вдарив ногою по педалі гальма. Моя купе різко розвернулася до узбіччя. Бюйк проїхав по діагоналі переді мною, загороджуючи дорогу. Звідти вискочив здоровений коп у формі і рушив до мене. У руці він тримав книжку зі штрафами. Виглядав він досить кремезним. Діана знову заскиглила. Не дозволяйте їм забрати мене. Заради Бога, замовкніть, голубенько. Потім я виліз зі свого драндулета і зустрів копа, що наближався. Гаразд, приятелю, скільки. Дайте мені глянути на ваші водійські права. Я дістав свій футляр з візитками і показав йому. Мої права були на одній зі сторін футляра, на іншій – Знаходилася моя ліцензія. Він уважно подивився на неї, потім витріщився на мене. «Ви Ден Тернер?» – в його тоні чулася повага. «Так, і до біса поспішаю. Якщо ви збираєтеся випасити мені штраф, давайте швидше». «Ви при своєму розумі», – поргарчав він з огидою. «За півгодини ви б залишилися без шин». «Навіщо мені витрачати свій олівець?» Потім він додав, Але я сподіваюся, надалі ви будете їхати повільніше». «Добре», – відповів я, – цього більше не повториться. «Дивіться мені». Він сів у свій бюїк і поїхав. Я сів за кермо свого шарабану, натиснув на газ і розвернувся всередині кварталу. Я поїхав назад до Голівуду. Діана Беннінг схопила мене за руку. Він... Він не преслідував мене? Ні. Вона зробила глибокий тремтячий вдих. Я хочу поїхати до аеропорту. Куди ви мене везете? Ви скоро все дізнаєтеся, голубенько. То кого ви не вбивали? Їй чарівне личко стало мертвотно білим. Я, я пожартувала. Я нічого не мала на увазі, коли сказала. Гаразд, спокійно, відповів я. Ви просто пожартували. Ви не боялися цього копа, і ви тикали мені пушкою в живіт, лише заради жарту. Я радий, якщо вам усе все смішно. Можете вийти просто тут. Я від'їхав від центру вулиці і пригальмував. Її червоні губи раптом затремтіли. «Ні, не треба», – увічай прошепотіла вона. Ви, «Ви не можете мене кинути. Вони до мене доберуться». «Хто до вас добереться?» «Поліція. Отже, вас шукають копи, так?» Вона сумно кивнула. «Ви мусите мені допомогти», – затремтіла вона. «Прошу». Я міг би вам допомогти, але спочатку я хочу знати, що все це означає. У моїй квартирі мертва жінка, її вбили. Хтось вистрілив у неї з вікна, але я цього не робила. Її голос істерично підвищився. – Гаразд, гаразд, – сказав я, – затихніть, я зроблю все, що зможу. Через 5 хвилин я під'їхав до своєї барлоги. Допоміг Брюнеці вийти з машини і повів її з собою. Коли ми опинилися в мене і замкнули за собою двері, я налив дві сплянки шотландського віскі ват-69 і поростягнув одну їй. Випийте це заспокоїть ваші нерви. Потім я пороковтнув свою порцію. Вона подавилася, коли пила, потім подивилася на мене. Що ж мені робити? Вам поки що нічого не треба робити. Тільки скажіть мені, як звуть дівчину, яку ви не вбивали у вашому вігвамі? Я, я не знаю її імені. Вона назвала мене на ім'я і почала зі мною битися через... через «Так, через що ж? Через Соларомні. А потім я почула постріл, і вона, вона впала до моїх ніг. А як у цю картину вписується Лін Андерсон? Вона живе в сусідній квартирі. Лін почула постріл і прибігла до мене. Коли я сказала, що не стріляла, вона мені не повірила. Сказала, що допоможе мені втекти». Зателефонувала в аеропорт і замовила квиток, потім викликала таксі, а я тим часом збирала свою сумку. Потім ми обидві спустилися вниз, щоб дочекатися таксі, і з'явилися ви. «Лін Андерсон – хороша дівчина», – сказав я, – «постараюся витягнути вас з цієї халепи». В її сірих очах з'явилася невиразна безпорадність. Боюся, ви мало що можете зробити, тячим голосом вимовила вона. У моєму гороскопі сказано, що мене мене мають старати за вбивство. Я переголомшено витріщився на неї. З усіх божевільних речей, які я коли-небудь чу, ці слова безумовно заслуговували на перше місце за дурістю. Гороскоп? повторив я. Про що біззабирай ви говорите? Це правда, стомлено відповіла вона. Усі пророцтва професора Астріо, які він мені робив, збувалися. Так написано на зірках. Він сказав мені, що сол ромні е -е, зацікавиться мною. Він сказав мені, що я стану молодою зіркою. Сталося і те, і інше. І сьогодні ввечері... Я отримала листа від професора Астріо. «Дайте глянути», – сказав я. Вона відкрила сумочку і порозтягнула мені складений ашкуш паперу. Я прочитав його. У ньому йшлося. «Дорога міс Беннінг, зірки віщують вам щось зловісне. Я бачу мотузковий зашмарх на вашій шиї». «І ваша лінія життя обривається дуже раптово. Будь ласка, будьте обережні, Астріо!» Я сунув записку в кишеню. «Ну і ну! Ви ж не вірите в цю нісенітницю, голубенько? Крім того, у нас у Каліфорнії не вішають, у нас труять газом!» А потім, оскільки вона виглядала дуже стурбованою, Тендітною і нещасною я обійняв її. Вона притиснулася до мене, наче злякана дитина. Я відчував, як тверді горбки її приваб притискаються до моїх грудей. Тіло її тремтіло від нервового напруження. Я взяв її на руки. Вона виявилася легкою, як пір'їнка. Я відніс її до спальні і розтепнув застіпки її сукні. Вона навіть не спробувала чинити опір, коли я її зняв. Усією своєю поведінкою вона показувала, що їй абсолютно байдуже. Я витріщився на неї, лежачу на ліжку. У своїй сукні вона була чудова. Без неї вона була просто приголомшлива. Усе, що на ній залишалося – це крихітні трусики – і лівчик з тонкої сітки. Вона була така до біса красива, що здавалося не справжньою, її тіло було серією плавних переливчастих рожевих вигинів, але її очі були сповнені глибокого страху. Я поцілував її в губи. Це виявилося дуже приємним. Потім я дав їй ковтнути ще віски і капсулу амобарбіталу. «Тепер ви трохи поспите», – сказав я їй. Вона заплющила очі. Я накрив її ковдрою. Не те, щоб мені цього хотілося. Я б, звісно, краще залишився і дивився на неї. Але потрібно було дещо зробити. Я залишив її саму. Я спустився вниз і сів у свій кабріолет. З Вільшера я поїхав до селі Беннінг. Будинку, де я підібрав її зовсім недавно. Я зазирнув до довідника і дізнався номер її квартири. Потім попрямував до неї. Двері виявився відчиненими, всередині хтось рухався. Я зайшов. «Заради Бога», – вимовив чийсь голос. «Як би забирай, тобі вдається про все пронюхати Шерлоку». Це був мій друг Дейв Дональдсон з відділу вбивств. З ним були ще двоє співробітників центрального офісу. Одразу за ними я побачив на підлозі щось зіщулене. Це виявилася мертва дівчина. У її казанку була куля. «Привіт, Дейве!» – сказав я. «Кого вбили і чому?» Він махнув рукою в бік трупа. симпатичної брюнетки» який було, ймовірно, під тридцять. Її одяг був розірваний, чорне волосся розсипалося по плечах, синя сукня розірвана спереду, на білій шкірі виднілися подряпини від нігтів. Меблі в кімнаті були перевернуті, наче тут перед вбивством сталася жахлива сутичка. «Ми поки що її не опізнали», – сказав Дональдсон. Але ми знаємо, хто це зробив. І хто ж? Дівчина на ім'я Діана Беннінг. Це її квартира. Ми знайшли ствол, з якого стріляли. Його серійний номер зареєстрований. Ми перевірили по телефону. Він належить ці Беннінг. А де ж вона сама? Невинно запитав я. Втекла, але ми її знайдемо. «Далеко їй не втекти». «Сподіваюся, що ні», – потім я додав. «Думаю, мені немає чого тут стерчати». Я розвернувся до виходу. «Хвилиночку, розумнику», – сказав Дональсон. «Для чого ти сюди заявився?» У цей самий момент у дверях квартири з'явилася Рудалін Андерсон. Вона чула запитання Дональдсона, тепер вона кидала на мене застережні благальні погляди. Я підморгнув їй, потім повернувся до Дональдсона і сказав, «Я побачив твою машину, припарковану внизу. Мені просто стало цікаво. Він купився, тому я вийшов у коридор. Там мене затримала Лін Андерсон. Мала полетіла? Ні». «Але вона в безпеці, вона в мене в барлозі. Я триматиму її в укритті, поки не витягну з цієї халепи». Глін подивилася на мене. «Витягнеш її? Думаєш, вона невинна?» «Навіть не знаю, але я маю намір це з'ясувати». Потім я спустився вниз і сів у свій драндулет». Я попрямував до розкішної халабуди Солоромні в Беверлі. Мені знадобилося до біса багато часу, щоб дістатися до нього. Час наближався до опівночі і дворецький ромні наполягав, що його господар пішов спати. Тому я черкнув олівцем два слова на одній зі своїх візитних карток. Я написав Діана Беннінг. Потім передав картку Дворецькому і сказав, віднесіться, це, містеро Ромні, або віддаєте перевагу отримати по голові». Досить скоро Сол Ромні спустився вниз. На ньому були піжами й халат. Цей Ромні був привабливим бісом. «Чого ви хочете?» – запитав він у мене. Я почекав, поки Дворецький не сховається з очей. Діана Беннінг потрапила в скрутне становище. В її квартирі застрелили жінку з пістолета Діани. Він зблід. Її... Її заарештували? Поки ні. Копи її шукають, але я сховав її в себе. Господи! Ромнє облизнув губи. Що ж робити? Невже... Невже це справді була Діана? Звідки мені знати? Потім я додав, а що якщо я візьмуся за цю справу і спробую її виправдати? Це коштує п'ять тисяч ваших грошей. П'ять тисяч доларів? Я мовчки кивнув. Зрештою, у мене з'явився шанс зробити грошенят. Я цим бізнесом займаюся не тільки заради задоволення. Він подивився на мене. «Гаразд, я випишу вам чек». Він пішов хвилин на п'ять. Поки його не було, я роззирнувся навколо. У кутку вітальні стояв секретер. Поруч із ним я побачив кошик для сміття. Я завжди порпаюся в сміттєвих кошиках, коли мені випадає така нагода. У них можна знайти багато цікавого. У цьому кошику... Я відшукав кілька клаптиків порваного паперу. На обривках було щось надруковано на машинці. Я зібрав їх усі і сунув у кишеню. Потім повернувся Ромні і вручив мені свій особистий чек на п'ять тисяч доларів. «До речі, містере Ромні, вас часом не було сьогодні ввечері в квартирі Діани під час убивства?» Він почервонів. Ні. Ви можете надати поліціянтам алібі, на випадок, якщо вони вас запитають. Він виглядав ображеним. Так, якщо хочете знати, я провів вечір у квартирі дівчини ім'я Фіфі Глендон. Я запалив цигарку, щоб приховати своє здивування. Я знав Фіфі Глендон. Це була любителька повеселитися, завжди готова прислужитися. Я сам зустрічався з нею кілька разів. Добре, містере Ромні, сказав я, дуже вам дякую. І я пішов. Я поїхав туди, де жила Фіфі Глендон. Вона сама впустила мене до будинку, вона була п'яна в дим. Це виявилося доречним. Сфіфі було легше ладнати, коли вона на підпитку. Я подивився на неї, коли вона відчинила двері. На ній була рожева піжама, що гармоніювала з її вицвілим світлим волоссям. Але за секунду я вже не звертав особливої уваги на колір її піжами. Я лише бачив, що тканина була дуже тонкою і не потрібно мати рентгенівський погляд аби розгледіти жіночі принади в ФІФІ -фі.